أغاثنا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم علي بن عمر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية الإسلام على خمس نشعات الله إله إله إله ان محمد رسول الله يقام الصلاه و ادا الزكاه و صيام رمضان د معمرب رضي الله تعالیه درباره تا اتمن دليل له احاديث کي چه بلکه رس حدیث شیفه اوکه و یو مون بحثه چې مجموعه خبرته او یو غاتل یې کوو بحثه حدیث موادله ها رقم 200 بحثه چې مجموعه حدیث 100 او ترجمه الباقره مناسبه تر ترجمه تل بحاب شده ترکیب دیمان و قول شد لداخل و زیادت نخصان او کحریر کی بونی الاسلام دکر شد اسلام یو شده چی اسلام مراقب شو و قول شد لداخل و زیادت نکره جی جو پیمان که هم ره هوند دې دې لپاره شوه دا اهم عنوان او مضمون هوند تا ترکیب وو هغه د لارې کې هر کله حدیث ته یې نه حدیث کې سنن ومتن دي ریال د سنه چري موسندي کې څه يې يور معمر دي هغه نه دي كر کړې خو د نورو مراحل هم مهم دي خاتمه الحديثه بنيا اسلام نتل کیږي دا پينځو مو چې ذکر نو او مو دې چې امور یې ځان دي او دا هیڅ امور یې مان دې اسلام کې د دې دې د رکا د ونی د پارا کې ځړې ماهرین دا غنا انتظار کوي دا مور او چپ دی کی وی و ځه پینځور ذکر کوي یو یا دا, دا معزز مو مور دی دمو راځه کې هغه یو د بلڅا تلازم دا حريانه نه کړ او بل باندې تاسو ګرځي کمال او ترقې کې خلل ګرځي اداموري خمسه مختصي په اسلام او خديني اسلام پسي او مسلمانانو پسي او دا اموری خمسکری پری کی ریلیم اصول دي او دا اللہ جل سننشان او سا تعلق دا دا غا حاکیمیت منل دی دا محبت پیدا کول او دا اللہ دا اللہ دا مخروف حقوق دا کول رمان شیخ مکتو لحسن رحم اللہ دائیو نفتا ہم بیرا دی دین او دی اسلام کی دی یا بید نتقاض قرص تارقوی آف شہاد صلی اللہ, اللہ علیہ اللہ, اللہ رہی یا بید جوارق تارقوی و کله زرقي يصلعت يك و خلا معياري نصمد يا بيده فقط مال سره تعلق وي زکات ته يا مال بدن په سره تعلق حج دي او ور جهاد او تنو یا برابر صحیح عادت فرضی کف عین نه ده فرضی عین نه ده کنه نه دي کفره خدای یو ارتقاده یو انقلاب دی یو انتفاضه اې تکا دي ته او انقلاب دی ته انقلاب راوځي شي او انتفاضه نتیجه دا اې کل کردائیسی گئی چه ده تحضیب الاحق سطح تا اصول الاخلاق راشی اصول الاخلاق کی اولا مرتبه ده شجاعت تا جبه غیر دلانه ده بلچه او دمون امی حق اقی حق کی اپ شہادتا اللہ الہین اللہ کی دا دین پوصول الاخلاق کی عجد و انکسار عجد و انکسار کریں و ماندہ کریں په دې کې هر نومونه به تاسو ته هر قسم پیداواړې عبادت کوي کردوونه او کله ده بار نه خطه سره د عبادت ته او کله पुरु کو باندې دا عبادت ته او کله چې سجده دې فرض دانګونه او خارېښت او قولا یمي دا د مرغونه عبادت ته څخور وو پزما کین او چې په سیدا په اوزی دا د غټي عبادت ته اوکرہ چې کینی نه زاد غلون عبادت ته یو اعظم یو استقلال دی یا ټولې باندې ټوله پدې کې راځي مسلمان دی دی بونیل اسلام علا خمس ما کول د علاوه د معابد د اللهم ځینکی مغایرتي زیدونه د صفحه زیدان شیدی صفحه جان شیدی ظاهر فراشو چې اسلام ځان لشه شو او 15 ځان له شه سو بون يل اسلام ولا 50 ماکل ما باکه مګیرت اسلام ځان له شو پنځینه ځان له شه بون يل اسلام ولا څو به زه هدا اسلام قانون دی دا پنځي پنځه دي او دا پنځه په دې دی خو چټ په انګريزي او د اسلام په دنیا دونو وخت ته داونو باندې دا انګې ځکه دګې زین کلا لا غوړو او پکې دا تاسو هغه او ته دا بدر الدین عینیا نور محققین ته توجیه کیه غته متوجې شي اگر پداشي مخکې نما د ما با تمه بین کی اگر, اگر خمسه مواضین اوچی بونیا شو نمازدس دا دہ اتشولا لکو اسفنا و و اوشگا دام و آدیو شداہ اتمرکب شو یو دا بایری شونا ال کلام و ماتا ضمن کلام او خدمات یې هم شې نفس مواد وافوې کوي ماتې دي چې ماتې سره هي ته ترتیبینه وافوې جو کلام دغه خبره پوره شې تاسو او خوئی چه بونیا الاسلام علا خمشن علا پمانه ده منده بونیا من خمشن یا بدای چه گوی چه پنجنات تشبیح دیو خیمیسا اور کیسے وی دا د سیمید پارا دا بالید پارا چا دی وادی وی ات نام تہم وئی دی وی ات حمود وئی حای او امودی اعتقاد کی کرم توحید دے پیدا پیدا دا احرام و ایسلامی اوکی صلاح مکان، صحیوی، دا بدن، دا مال شخصت کیی حرارتنا، برودتنا، دا مطرنا، دا عدونا دارا کمی اسلام چدے چاہی پیدا چاہی اسلامی دا افات د نړۍ او ای دوه د پارتي تې تزم هدینا تناثا پم اوہی شهادت الله لا اله الا الله مرشید احد عشه شهادت الله لا اله الا الله ومن سئ اني شهادت الله لا اله الا الله وميوش شهادت الله لا اله محمد رسول الله لا کوجي دو صلاح اقامت ذکر شو نفس ادائی صلاح تا بنائی بلکہ اقامت صلاح تیوی تی دیکھے دیتے اشارتا چے صلاح تھا صلاح تا دے کہ پاک اقامت وی اور حدود ادا کریشی صورات کی اقامات ذکر کی گئی، احنی فازت ذکر کی گئی، رائیت ذکر کی گئی، خوشورت ذکر کی گئی. سائنیاں درے تفصیل و مسلم کئی و اوکم درے باب ماندی، و صورات بنا ایمان، هر چی ته رسید مثلا په معنیاتو کې د هرې تفقید شوې ده هر چی د سراث مثلا سره ری تههیمم د سرایشی شو دی وینا دې کې هم ذکر کو یو مون کړل د فرات هاو کاثیر دی یو ها څون دی چې دمانځه اهانب کوي ته لري کوي اون کاثیر دی یو غوی چې تنا پاتشي ساوننيتیانن الله به ما پهی قزای به روي ته تو به یاو تاریخ جا پراد دے بات رکھتے ہیں انکارنا خوزا کا سرطہ تو دے پہ ہماتای دے وئینا محسطر احمد وگیمہ آرام کن امام شعفیر سے وئی دا قتل ریشی حالا محسن زناکات قتل دا هم قتل ریشی رجا ناظر امام ابراحیی فرحیم اللہ وی حاکم وقبولا تعجیض رقی کو موزشو قتلتا زخم تا هم لري ورښتي تعجيران انا به دا دا په حکومت دا و د څه کتلېږي لکه مرتکره چا کتلېږي جنازہ و نې کیږي مو مسلمانانو کو مغوار کی باندې ښه کیږي امامي فارفي رحم الله او احمدي بن حنبل په دنيو کې وې په دې مناظرام ورکې سره صاحب شاګردي مانشه بيته استاد او احمدي بن حنبل شاګردي امامي فارفي سب تصوار تاریخ صلات مرتد و احمد ابن حنب علی آو کیلی مووئی و امام شعفیح سیبرتیف سب مسلمانیگی احمد ابن حنب پمادر امام شافعی ته ورته چې مرتد کافی مرتدږي احمد محمد الهیران شافعی امام شافعی ته پکې رمه مسلمانې دی ته مسلمان نه نو کما دي مسلمانې او یو مرتدی کافی مرتدږي اضافه بحبر اقوار فولایی مباحثه بایدهی که دران کلو بجده سخش شروشو او که از خوید محادا شیدوش امام شفی احمد بن حمل و بخبیرم نکی او دوم اجیر اوپو ولیکره چې ایمان شاکیسه په دې صلاة څخه رحمتي حامل مناکله دا یې ویني وره او ایمان شاکیسه او سراول کې خاجیم دا دا کوي رو کاو رو باندې کو ما درې کې خوړي او پراته والحج وصوم رمضان دي تاسو د کاج او فریضه موثنی پرې موقام حج مخته کوه صوم رمضان یې رسته کوه د کتاب ته راځي به دي د مؤبش حج د مؤبش کوه صوم نه مخې ترې او سمه وا حج او دې په عبارت کې آزاد کلندر دي د چا په باندې هیڅ ناکربل مانام کوي خرم فی حدیثه داندز د عادت ته او تقدیم تاخیر په حدیث کې داندز د عادت ته او ډیر خلکو یې کلمتنی په کتاب کی سوئی ترطیب دیں خدا غرص بانی دا دم موثنی کتاب کی سوئی ترطیب نشتا بلکې د موثنی کتاب چدے دا پا کمالات و بنا دیں پا پدے پے ایر مشکل دیں حج دسومنا زکا مکر تما په ويې زوږ کی تاسو ته دا دي کښرو او مه اصول الاخلاق سخاوت او همت اصول الاخلاق شریت سخاوت او اوت شریت همت سخاوت کې دا پزاکات کریں او حمد کریں دا پسوم کریں و پا حج کی مجمع دا امرینو دیں ہم پری کی حمد تے ہم پری کی صحاوت تے حمد فبین دی د مې فرحان او د مې د شکر د مې جنایات او د هغه زی د فقرا او کاروسي نو حج فمه کې دې زګی کوي ټومې د کون ستارو کدا همې ده ځکان کتانو کنه همې کې زګی کوي عمر کې راایا باب امور الایمان تاریخ ما فصل باب تحقیق حق کوما مواتر جم لوو تاکیبال متن مسجد دیو دی باب چینه همدا دے باب امور الایمان خدمتیں مؤترا یملوو دایا کنا یو حدیثه پر رغه پرې مطلب بیان کئ یو چن عمودی حاو یادل یو په ترجمه مطلب بیان کئ د عنوان کتاب ده سمناسبات دهم ده دا حمز مون سمناسبات درين دا بابي دا کثرة مناسبات سولورم د مسائل د حديث دا کثرت بین زم کو الفاظو کې شی بھامي داګه وځه حد ښکغم به د ترجمه تل باب راځه مقصدو خو خبرې تاسو ته وځي هاه داش په ګمور په ترجمه تل باب کې خامخه ضروري انتقال مترجم ورته کېږي عنوان الكتاب ثروات اهم موضوع ثروات باب السابع ثروات لمصيدو الحديث السابع ثروات الدالفاظ وذا حت علمان ده کتاب سربتو سنکی کتاب ایمانو دلته امور ال ایمان دکل دی دام و ناظرات خاضر من الشمس دی احمد منچو ترکیب و زیادتو قول فیل دام بینده کاوم جمعہ نه په خپل ترتیبه اپ شو غو دي قول په لږ خړالا زیادت دا هم موضوع ثروت هم دا بابي صاحب کا ثروت بابي صاحب کي بنياد او دلتا امور له مان ذکر دي مسائل زحيد حاجه ته څنګه راپشتي التا بي زو وايم بدا و هم کو چایا په دې تینزو کې حل پر دا با د و چې نور همشتي هہ جو ذا حد الفوز دي ما که څنګه چې وې سوچ کړو خو د دې کومه اسکیرا باندې ذاته دي ها اول نه تقسيم ترجمه الباب موتره يمته بیا د ترجمه هدو امور الرفرده ها چو امور عامر عامر عامر دعا عامر عامر جمعه فا عامر صمان ما مشتل رو امار عامر و عامر عامر ونطلب ان امیر رو عنو او کدا چې په مور باندې یمشي او مان دا څو دځي قران کریم کې دا ښه کې چې امر اسلام څنګه هغه دي موتعده شي اشه دي حلاقاته وای وو کوزین امر بقره 100 10 کې نثت وای لو کان لنا من العام ما قتلناها هنا على الايمان كي يسلو تروفنوس و من صناطه و من وای مکه دنه منافقین ذا تعبیر قول شان و ما امر فرعون درشید سوره اوذ کی ونوی عذاب دیر کیږي اللہ قوزیل عمر انحام کی یتیم اید دے عذاب دامر از دا عذاب بشوی قتل تبیر کیجی لیقضی اللہ عمران کان مکتولا انقال دو طریق دے کہ اللہ دے دی دیو قتل انتحاطا ورث قیامت تبیر کیجی اتامراللہی فرا تصعیدوحو نحل آیات کے ایک امر لالہ ترے خیمت تے قول تغیر کیئی قالللجین غلبو علی لنتخذن علي مسجد كهف كي اجتماعات دين تغيير كي واذا كانوا معه على امن جميعين واذا كانوا معه على امن جميعين نور بهاسكين قدين प्रकारे जन خذاب په سري توي يا تبل من السماي لل په سري چليږي د الله د اسمان تر مک پوری علي بنات وی کی فضا قطو بالا امنهم صدا و ان واحد وی کی زه ننزل عامله ثناهم فلا کی اسبار سمات کی ها او دو پایت او دلته ته دا پاتش خو بي دا خوغي نتا دي تو مور شري بيدارني خو بي ته دا پاتش بي ته خو بي بيدارني را په هدي دي لګا تر تفسیر په اضافت او مور مذاطي ایمان تا او موچ مذاق اضافت دې درځي دا اضافت دې نا لفزی اضافت ہونا رے لفزی اضافت کی اضافت دا امور لفظ دا حمد نرے ایمان معمود نرے مدائی زاپتیا بیانی دے ای امور اللہ تیگیل ایمان شدری پا سبب باندے ایتوا مد ایمان دے زاپتیا بیانی اکی علاقہ دے مین یاد آئی ذاقت کو تقدیر دلام دے تیر ایمان دا پار دی میدانه دا دلدی شی ذاقت کو واشتی دا کمحرسگی لکلام دے یا امین دے یا افیدیں شید آگا اظہار دگنے ہم سے کی ناچه اغعلاقضا نون بی اغعلاقضا لان بی اغعلاقضا شیوی دا کا اتکی امور مختصص ناعلاقضا لان بھا ا کومو چې خاص دي لام فصرا چا لاقد به ان شي دا من فلا يكمي بيان يرضي او لام له فصات ري اوکو علاقه در زرفیت شی اغیرچه ظرف یا زمان یا مکان جی ہو کل دار زرف واقعی بی کل اعتباری بی دلتا زرف اعتباری دی دی دی پیمان کی بی دا هم کیشی سدایزا فطر وتقدید منی تدایشی وتقدید څه څه من امور الایمان دا امور چې تدای ایمان دې تا منی مناسبتونہ ذکر شلوم دال فاد وضاحتوشو اگر کتاب سمانی و ابو ایرازیم سدا سوالتو اکتر کتاب تحارت پوری بلدہ شنکی کتاب لیمان کے لگ وزن سوا دیده کتاب لیمان یہ قاضی بخاری پر تراجم کی ہاں یہ قاضی پر کی کی حال ہی میں مشکل نہیں ہر از تراجم طلباب ہر از تراجم مطلبان نے یہ کوئی بعد ترقيب دیں را دې په مور یو باندې یو هم یو ایمان مرقم نو دیم د ښه به ایمان او د مور ایمان تفصیل دی، هذا هو أمور حاسرة ولو تترغيبني هذا هو أمور حاسرة ولو غريب سلورم دفعه بوحن أو دفعه مارکی پینځوم ورځې کې شروع غونېار اسلامارا همشي آیاه اسلامیات د پدې پینځوم ورځې کمه حل کیږي مزدا باو زکو شدافه هم مزی تن ذون علاوه نور امور همشتي څنګه دې مان وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا سَلِّرَانْ تُوَلُّذُهُكُمْ قَبَلًا مَشْرَثِي وَالْمَغْرِبُ وَلَا كُلْنَا الْزِرَّمُ آمَنَ اخي مائي خبر اسمع يا بريا توکي دال وقول الله عز وجل تدي لي راتك تي او માતા سي وقول الله تعالى ان احينا يديكما احينا په دې قسم اعلان یې دي خو په هغه شی په او کې به نشمحت کولی دې موسنیقی فا قول اللہ عز و جل ذکر کئی بیعات در ذکر کئی لیا سلیر ورکسیم در آیات در سورة مومنون ذکر کئی خلاب در حل من کی حل ذکر کئی نا قول اللہ تعالیٰ ذکرکی دا دے خدا محجد و طرابت نشتے ابن حجر وی دا بتغدید آتیب تے و قد افتح مومون دے آپر روید دا اسوید اسیلی بادردین اعنی دیبنی حیات را سخده کراش شری. او داغی وجدات ہے دیبنی حجر پاکفت کی تاج کی پاحنا پا تحروجنا کری دی. بادردین اعنی ارتغوصو شوو دیدہ سکے می حجر خپل کتاب مغرور او فکره کتاب لیکل کړره د دې کتاب دا موضوع بودو دیني کتاب موضوع ټول زبر کړه او په کوم زين کې چته په حنافر کړه او د هغې جواب نه حجر حیران پات شو دغه کتاب مان یې کې ماته ونځې ما واه کو بدو دیني نه واه کو جواب وکول دي کين حادثه نشي په جواب باندې مرشه دغه شانتي اوره تمتی جوړ کړو رمپوښو هیتازم ګډ وړکو او ته بدو ا په سیمه حيات الترا وقعي عصابت رهين ما دا بنګلام کاګاشو حیات دکې مالدارو کانو تدین بدردینی ايوتې چنا زما د سترګو کار نه ها زمي ثابت الحجر لا ستار الفلانو سانجي ایبنی حجار تکنه حجار گٹی نوستان دی. جو جی هتین لکنه گٹکا گٹی. خیر بازی دینی نیوی چه تقدید خلق و زیویت شاید کیوئی. لیکن عام زینکی تو تقدید نویی مرز <مارد> اپ مرتا ودا تا ذات کی دین وکلا وکلا داش ذکر کوي خرايا ذکر کی پاسرینا وستم مترجم کی تفصیل له سکوت و کم کوم مفصل کوم اپدیک کوم اپدیک کوم کریں کریں کو سیتام رسمیدประชา پتا پتا اے خدمتیا سان دی صفه کې دل